بسم الله الرحمن الرحیم الشجاعت. شجاعت شجاعت لکه کی بہادرہ وتا د د بہادری او قصہ ذکر کوي ته ښه نو بحادری ده عنوان دلان دبا دل تخصیل ذکر کئی واقعات اولا واقعات آده ابن عاشا کر اخفال فارس کی پسنان ده متصلتا ذکر کلده ابن عرابینا ابن عرابی ویو چه دبان حانفا قبلی او سایو جا حضر ابن مالک نمی او در به حدر سړیو د لر زله ور سوو غ د حاجات پهی او ګوررنور باندې خامله وکله رااک واچ نو حاج د وا ماماعلاقې ګوررنور ته خ ولکوو چې په غه چې ورته دغه سخته خبره خني ورتهول چې ته د هجر څخه اته نوو وکې څښل ادا غرساره نه ودې لس زانور کې بلکې تاسو څنګه نوو کېدای شئ یني کې اورا کوته ګورو د وخد گورنر ته کورو د راځي پرې حمله او حکم ورته وو کوچه پوره کوشش وکړ دې په نوکه هغه ته دا خبره ورسې ده نو هغه د یربو قب일리 یو څو الکان راځه ما فاطیمه ولې مقرر کول کچرتم زه در خاطر کو یا مراوست دایلا لا خاله او په ځنګل کې اوسېدو او چیکلاغه ته ورور څه جواب ورکړ ولې ګل سمستانه باندې کې دلګوار او د حکومت ځانت امن کې کول غوړ دلته وره دلته ها څوک را دوی ای کومه ته او د دې داوسا اوسېدل شي نو کله نو راځي په غفلت چې موږ خلک پلاستیکو وټهلو راځو څوک او ګور مرته راوس هغه مو سم مرګره شو دا جهدرې څه حجاج لا دا جرج خليره او سغه تولت تصوف او جهادر ابن مالك ولت تصي 2000 لور کړی چې په زما په موضوع کې د شکارو نه کیه اخو ورته وینو د زړه اقوال یو د ماچس ظلمونه او دغه رنګ د زمانه سختیانو شوې ته دونه غلا ور ولستا ستخهبره فکر راغلی را چې تا دا کارونه شروع کړی او چې بهادر ټول کړی او زه څنګه کو سلام نه مکو لا بچا په ما باندې یو ازمی خوکی نو ما بدر خمدزګار خمد دی. او خمل ګره دی نی دي او تربيت په خپل مه باندې او ورته ولسمه چر څوک او ورلی که اون که نگه مرگره ما گن که مادا غنه دا. یو سلیم ماته تنزره. حجاج وطول چه خاط دونه نره و المنگ بسه و چل که وغوه و الپام. المنگ با دیه ووگ و خونخوار زماری تا ورا چه. که تا ملکو که تا ملک لاله خوبص منگ شو. او که تا ملکو نمانگ بستا الار پری بستا بایلوکو. او والله الله دی د باکسه ډېر شوکي په ما به دغه او او ډېر خ مع شپ راان حاج جولو تا به من غ سره ته دغه پورې نور پرېدي مګپ به من ده د اوسکنو په زننجیروې بج تلو حاج جو کوم وککوو نو دې خ لا په س پورې او په ژیلک واچوله خ بیا یو دغه و راوللي او ران کاره م را و هغه را اوستللی شپ یو ګالي خرګالي بګاليې تلل شوه او درې وري نه هرار شو او بیا ژاد تهسه کور پرې خود دغه خلی لاست ت شو او توله ور کلپ چپلاس او خلک ته معشي اغه وڅ شيرو نمول په دغه ټایم کې خو اغه مونږه دل تلیکلی نه دی فرېدوې چکلادیز زمرېره کاстаў کاکل نو اغه غلم دی دوه غلم با کې زکللا او ارګم یو کو ترار وارس چکلرانیزيف او د نېزې په پښیلوس مشه دېخه هم لپه وکړه له فورويته اندل نو جه درم په وار وک چاغه په نو د مزغو یخ ته ولا توره ورسوله او او زمره څوستا پرلوت د سره پرلوت کوه واچر ته خیمه واړی خود دی ور د وږي جاده خوم خال تل له اغمره ولیدو خلکو د الله اکبر چاغه خل بس نغله اینا مکرا مور کو دا بهادر سړی دا غل نه یو بس ته مجبوره کله تیک تک شنو اخرجه بہادری اخراج ابن عاصکر ہہ دکه موږ پاتم ته څوک د چې پخو څوک د بہادری مثال ورکړي پرې دمل او موږ به څکول ازمری د بریټنني ولاور یاو موږ ازمری په ځانی کې او ازمری په ځانی په لتاشن کا اخرجه ابن عاصکر عاصکر په تاریخ دا خبرانا قلقل ادارہ استلیدائی ابن آف سکر پخپل تاریخ کی بسنی بسنی دن مستثلی نو پر متثل سمتثرا دیا ہے ابن العرابینا العرابی وچی قال اغوی بلغنی خبر را ماته اماتا چی انہو بشکو کانہو ردولین یو سلیمین بنی حنیپا تا دبنی حنیپا قبلین یو قالو لگو ویلے کے دو بغت جہدر ابن مالکو تھا جہدر ابن مالکو فتاکن زلاور فتاکنو زلاورو فاکی کو لیکی گی زلاورتا تک شونا فتاک داغنو مبالغا دا دلیر شوجان بہادرو خد اغالا پتاکی کرا <تصفح> حملے کلیوا آلا آمیلی او حجاجو تا حجاج پیو گورنر بانی تک کاتاببه الله عام میلي ویل یا مامانو هغه خ تولی کو خپل عامیل ګوررن ته چې کمم په یا مامان وو یوه دغ چې راټلی وو په چې بیتلا او بجه در را ل د لوب اوټو په سره پهژدربان چې د جادر سرتووک کې چې داې پ تا را یبان دغه سر هم ل بانې کوي ووایه مرو کمې ورته کلیبل په پوره کوشش کولو کې په تعلاې دېران ادته پوره کوش شتهلی فَلَمَّا وَصَلَيْ الْكِتَابُ هَرْ چار من بني عربوح. ما او س و کله ای یل کتابو هر کله جوور ص دی ته خبا چا ار سه ایلاې ت بَنِي بنیر ماغ جواب بلوته ژالالو د بنی کې ف جاله له هم نو وقاې په د دوی د پاه جوان ا نام مازی من ډېرو ان هم او اته ویه اسیرا نیرا وسته شو که دی فان طرفون لا د حتا اذا كانوا قريبا منه تردي شده اگر ته نرید شو ارسلوا الی سوال جواب ورنه کو شف سوال خبر سوال جواب کورولم سو ان نوم یریدونا چې به شکد یرا د کلي ته راځه کلي ان قطع الیه ان قطع کټ کېدو ته لیکي دلته ال دې په کې را شي مطلب دا د چا سره د ناستې پاسې او د پاره خاص کېدل چې زهو پر انقطاع زه به صرف ستااس خاص کېږم ستا ته ملګریا کوم مقصد دغه خه الانقطاع قتهلی د چا سره دې سره دسدللو ته هر روزبي او پهې سره ځان بچ کوي ف مع نه نو هغه په کشو کو ش ددينه چې داان ډول د اوکمت نو د خل خو نه تن زما خو لرهقا بییم او اعتمادی وکوو په دی بانېفللممه عصابو بین هو غیر راتن هر کله چې مندودي ل را په غافلت کېره غافلت ش دو هوې تلو کتابه نو کتاب ايوا ثقوه كتابا دخل ويتلو بصه بر سو باندې وقدم به على العاملين والراء واستعملته فوجه فوجه به معهم اعمال جرش دیس یار आवाज تو وجد دیسر ساحه حجاج ترطط فلما ادخل على الحجاج القلا شديد داخل لو شو داخل كلا په حجاج بن حجاج فلور واستلش ورتل من ان تاته شووکې قاله هو ول جا انا جاده وومال شو دو ته نو به جادهه زما قاله ما حواله کاا ماکانه من کا تهسه مجبه کله ما كانه من کاپ اوبانې چې کومسه ته کې دکرمه ته ویل کې قالله هوتل تل الجران د دله سخواال جوره تل الجرانوته دله سخوالي جنال جمع اجناب راضی زلطه ایلی و جفاغ السلطان الظلم کولو دباچا صحص زلم د دباچا و قلب الزمانو دو زمان سختو دو زمان تکلیفون دو بس اسی کلو ایمان قاله من لذی بلغ مینکا و من لذی او تس اغ خبر بلغ چې تا ترسیده زمان ترم من فچال کلو ایلی قال او فجر جلالك استاذ زليس خله د استاذ علي بهادر کله څه سره قال هو لو بلان الامير کچار ته از نهختو کی بلای می از نهخت کول ته لیت باچا اكرم مولا او الله دي قدر نورم زيد کنو بیا د مجه ما لرا من صالح الاعوان دا يقالوا مل قرون دا يقالوا مددگارونا اعوان جهد اعوند موهینو مددګارته و بغم الفرسانو و <الْفُرسَانَو> بغم الفرسانو او غمده شاسوارو گمده شاسوار بامی بی همی دی بغم الفرسان اغا چا تا یکی گی چی دا اغا بحادری پتھائی اغمده خو مانده خوب چا تا یکی چی دا اغا د تا خلکو نا پتھائی وذلك ذا خبر اني بشك از ما لقيت فارسا ما ملاقات ندکلزو نیم ملگر شوه ز یو سور سرم قط چت الا و كنت عليه ما دره پاغانته شیم قادر شوم په نفسي مختبر پاغانته خپل زلک قادر شوم ما تاسو چا مقابلا د کلی چې سو کلا تکین نور ما قاله لهون حاجوه جا جوور ته وویل نه قااض فونه د شکه منږ ګزارون کې تا لرهچون کې تا لره الله اس ژماری ته نوسیفااتې ته دي آاکین چې خاوفنااک به آاکین چې غسون کې آاکین غسون کېته شوونه ژوارنو ژین خاوفنااک زوارین دښکار عادي دواړه من هاکرین غچون کې کټ کوون کې چې چونکې ژوارین خو یا دخکار عادي په این هو قطته لکه کافاانهونه س که چرتهغت ته مک ل <سؤال> دی نو کاپانه پوره به شيیم اوونه ته کس زمونږ غا زای ش مونږ تا پهمې کې چې نو بسه به هم در خللا وای این انته قتل <سؤال> ته او کو چرته تاغه ملکونو خلليناسببيله کا مونږ به خلاصه کو پرې به دوستهلاررهته بهلهته نهقاللهول <سؤال> اصلله خللهله مییرله الله دا کې اوس زمت آ نرم او چه زما تازینه او پا تسره پا ما بانده ازمیخ کول ازمت علينا من پا ما بانده درلیسو او احسانو اکو وقوی تلمحنه او سا پا ما بانده توقلو وقوی تلمحنه پا ما بانده ازمیخ اراده اکلا قال الحجاج نو حجاج ویل فا ازالسنا بی تاریکی کا منبتا نو پرښ کې تاریقی کانی پرښ کېضالس ن پس منګه نو تا لره د تاریقی کا پرې خود کې توقاې لووو چېتهجن و کې د دی سا اللا انتهګ به تو مقابلبل بل ح د تاړ شو په او اوسپنو کې په زننجروونه همم در چېلی کل عه حاج حاج وکمو کوو فغول ل فونته ی می نه هو نو تل للی شو زورن کللی شو زولن کلی شو خ لا ایله اوو کو دغه د سره چ سیته لو چې ن هر دې سیجننو اوولې کلی دا چ ستر ته قید خانی تَسُمَّ اَمَرَ الْحَاجَدُ وَبِيَهُكَ مَقُوحَاجَدِ بِأَسَدٍ پر اوستلو دست سرا تیوزمالی سرا آثن چپسا دی آثنو دا آثیاء آثیاء سمیائی اسماؤ نراجی پر مانا دا پسا دی افسد و بالغ پیل پساد ایسو دیر پساد فجیع دیهی نور اوستلو شو یورانکار ایسو دا او ازمارائی آلا عجلی کو بیلگالی بانی عجلی لیکی گی آغا آلی تا آغا گالی تا چه کم غوی راکا گی نوگتا چو بیلگالی ورطوانی که نایم لیدی انگلتا بیچه صدا کی خوام بیدی خواه پا چکی راو شو په بیلگالی <سؤال> دري ورازي وارسل إلاج دل... دل... او جي سلاسه ام نو وګکی شو درې راځې هر سره ایله و لی شو چاته جا و دوللي وم او دغه خلاص چې بیا مبله تون و ل نقی ایله او نو ک پسد پورې او تیو صیفن او ورکللی شو توه توه ورکل شوول حاج او حاج او مالګری ددي باران تا چټی ددي في منظره تین په تمماشه کېله همد دي هغې وتنافللم ما نه نظرر فلم ما نه نظره جااحد کله چې و قتل جااحل اس دی زماری ته ان ش شری ووایه قوغول اانطر نه شیرونه منګه پرخي دي والله ولم چې وړې خو تل سلام دې ذکر کليم مخوبس دی پیدا وای فلام ما نظر الیه الاسدر کلا چوک قتل لیتا زمری نظ را زرا ايه رمباله والا زرا پندها خیره والا اوجه کو تن دېدو زراتن شدیدتن په غلم دېدلو سخت سرا زرا او غلم دېت وتامت ايه تم تع کېږي د ګرممی ته تم ت کېږي د سیچل خلکو که نه ی غزېوا تممت ته و به زې وکوو سیستله ااق بله نه خو او د ته وړاند خل ما سوال منن وار کله چې شو د تاله قدرهن پاندزه دهچ دو ن وا طبتن شیک زن نو حمله وکه له سخت له ف تاالله ق جاده نو ب صف نو ګزارو په بې با باندېجه در په تو را په ضربه ضرربتن نو ولو په ووه سرهحت ته حاله ته زوبا به صف تر دی چې یو ځای کو هغه تیره طر پهدار د چ د تېله هواتې دغت مزغوسه تک شوونه اوات مضغویل جمعه الله ات راي تک شوه خا فخرل اسدوونهه پرېتو روګور ځدو اس که نه و خیمتون سره ح ته دااخې ما ده چې سره غور ځولې دهوا را غور ځول چېغنګه ګډه وډښکارې د قرن کې دا هم تجرې به کار سه بدمااشنو اوسهاقتا جااخداره زري او روغور ځدو جادر الله زههري په من ش د ې دا اغا سختی حمله دا ازمارینا زکر دا خود تلل شویو خواه و موضع او دا چه دا وجه دا وجه قیر نا فکبر الحجاج و الناس نو الله اکبر نارک ریچا حجاج کوولو طول خلپ و اکرام و جحدر اکرام یوکو دا جحدر و احسان و خود انامه و لورک qui sont comme Haline